Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقو الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 وَمَنْ يُتِعِ لَهَا وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدٍ فَإِنَ اصْتَقَى الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ وَشَّرَّ الْأُمُورِ مُهْجَسَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُهْجَسَةٍ بِدْأَحْ wa kullu bida'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar a'adana Allah wa iyyakum minan pada kesempatan siang hari ini di pertengahan bulan Ramadan ini mendekati hari-hari Sepuluh yang akhir Maka seorang mukmin Yang dia yakin benar Tentang apa yang dijanjikan Oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Dari keutamaan bulan Ramadhan Maka semestinya dia akan Mempersiapkan dirinya Untuk lebih Mengfokuskan dirinya Taqarrub ila Allah azza wajalla. Karena sesungguhnya yang menjadikan hamba itu bertakwa ialah segala jenis bentuk ibadah. Puasa mencetak orang-orang mukmin menjadi orang yang bertakwa sehingga akan menjadi waliullah. Karena Allah katakan Bahwasanya Allah waliul mu'minin Allah waliul ladhina amanu Allah itu waliknya Orang-orang yang beriman Allah tabarukah wa ta'ala juga mengkhabarkan Ala inna awliya Allah La khawfun alihim walahum yajanun Alladhina amanu wakanu yataqun Bawasanya para wali-wali Allah itu perlu kalian ketahui. La khawfun alaihim walhum yasjanun. Mereka tidak merasa cemas, merasa cemas dengan apa yang mereka hadapi dari akhirat nanti. Walhum yasjanun dan mereka juga tidak sedih ketika mereka meninggalkan dunia ini tidak cemas dengan kehidupan akhirat bahkan rindu tidak takut dengan adanya kehidupan dunia yang dia tinggalkan setelah dia mati Alladina amanu mereka para wali Allah adalah orang-orang yang beriman wa kanu dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Siga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kullu mu'minin taqiyyun wa huwa Setiap orang mukmin dan yang bertakwa dia itu adalah waliullah. Maka tentunya orang yang menjadi waliullah Orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala Dan dia juga mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia rindu Karena semakin besar cinta seorang Semakin besar rasa rindunya Manakala berpisah Ya, Maka marilah Di penghujung Bulan yang mulia ini Perasaan rindu kita Perasaan, ungkapan, kecintaan kita terhadap perintah Allah Ta'ala Itu kita tunjukkan Dengan memperbanyak taqruq ilallah Allah Ta'ala mengingatkan kepada manusia Ya ayuhan ayuhannasyu'budhu Rabbakumul ladhi khalakakum Waladhina min qablikum la'allakum tattaqun Dalam surat Al-Baqarah Ya yuhan nas wahai para manusia, u'abdul Rabbakum, ibadailah Rob kalian. Alladikholaqukum yang telah menciptakan kalian, waladina minkablikum dan orang-orang sebelum kalian. Apa maksudnya seorang diperintah beribadah pada Allah? La alaikum tataqul. Agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Para hadirin, oleh karena itu segala jenis seruan ibadah adalah mencetak diri kita menjadi orang yang bertakwa dan menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai Allah Taala. Para hadirin, di sela-sela mendekati berakhirnya bulan Ramadan. Maka yang pertama kita perlu melihat dan mendengarkan ucapan-ucapan yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal menghadapi berakhirnya bulan Ramadan. Ya. Yang pertama kami ingatkan dengan hadis di mana sebagian orang bahkan kebanyakan orang itu sesungguhnya memiliki perkara yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yaitu pemberian nikmat ya nikmat kata Sheikh Al-Utsaimin itu ada Paling tidak Empat macam Yang harus selalu kita ingat Kalau nikmat itu sangat banyak Namun asyikh mengingatkan Paling tidak ada empat poin nikmat besar Yang kita rasakan hari ini Yang pertama Nikmat Kesempurnaan Islam Nikmat kesempurnaan Islam. Sehingga dengan nikmat kesempurnaan Islam, manakala kita semakin mengilmui nikmat ini, semakin sempurnalah nikmat kita. Ya. Nikmat yang paling sempurna yaitu nikmat kesempurnaan Islam yang antum sudah hafal ayatnya al yauma akmaltu lakum dinakum. Wa atmtu alaikum ni'mati wa radtitu lakumul Islam madina dalam surat al-maidah ayat yang ketiga ini merupakan nikmat yang paling besar di saat orang mereka tidak mendapatkan nikmat manhaj ahlu sunnah antum dapat itu merupakan nikmat yang terbesar yang harus kita jaga maka berakhirnya bulan ramadan Seorang sunni salafi memohon kepada Allah keistimuqamahan di atas manhad salah ini. Karena ini merupakan nikmat terbesarnya. Jangan sampai manhad prinsip Islam yang sahih yang kita sudah kenal ini hilang dari kita, luput dari kita. Tapi mohonlah kepada Allah taala untuk dijaga dan disyukuri nikmat ini karena nikmat yang paling sempurna. Yang kedua, nikmat yang selalu harus kita ingat yang sangat besar nilainya ialah nikmatul aqli. Nikmat berupa akal. Karena manusia na'am apabila di akalnya ada sesuatu dari hal yang memalingkan dia dari kebaikan akan jadi rusak perbuatannya iya diberi akal yang sehat diberi akal yang bisa mencerna dengan baik antara kebaikan dan kejelekan yang merusak dan yang memberikan manfaat nikmat yang sangat besar warakallah fikum nikmat akal yang dengan akal itu seorang bisa memahami agamanya bukankah orang yang masuk neraka sa'ir mereka mengatakan laukunnanasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir kalau kami dulu di dunia mau mendengar aw naqilu atau kami menggunakan akal kan iya makunna fi ashabi sa'ir tentu hari ini hari kiamat ini kami tidak masuk ke dalam neraka sa'ir maka para hadirin kecerdasan akal kita ini hendaklah dikonsentrasikan memikirkan dan memahami Perkara yang menyelamatkan diri kita Di dunia wal akhirah Ya Saat orang Diberi nikmat akal Yang sempurna tidak digunakan Untuk kebaikan Maka syukurilah Nikmat akal ini Orang akan jadi jelek kalau hilang akal Ya Yang ketiga Nikmatul aman fil autan. Nikmat diberi keamanan. Jaminan keamanan di negara ini. Ini juga termasuk akbarun nikmah. Termasuk jenis kenikmatan yang sangat besar. Kita bisa puasa dengan aman, dengan tenang, tidak seperti sebagian orang-orang yang mereka menjalankan puasa di negeri minoritas. Di negara minoritas. Sementara aturan negaranya melarang melakukan puasa. Melarang adhan. Melarang menegakkan sholat. Alhamdulillah. Di negeri ini kita mendapatkan nikmat jaminan keamanan. Kita bisa tarawih dengan tenang, ya? Bisa menegakkan solat lima waktu dengan tenang. Luar biasa nikmat ini. Jadi nikmat yang diingatkan oleh Allah Taala kepada mereka orang-orang Quraisy, diilahi Quraisy, ilahi mrehalatashita iwas syif, fal yabudu fal yabudu bait, Alladhi atamahu min juu wa amanu min kham. Jadi aman Setelah rasa takut Nikmat yang besar Rasa aman Setelah rasa Takut merupakan Nikmat yang besar Ya Taib. Yang terakhir Di antara nikmat Yang kita harus syukuri Ialah nikmat yang Allah Ta'ala Berikan kepada kita di negeri Yang subur negeri yang subur negeri yang Allah anugerahkan sekian banyak rezeki-rezeki ya yeah. rezeki yang melimpah ya yeah. jadi maka oleh karena itu empat poin nikmat ini adalah di antara nikmat yang sangat besar nilainya yang harus selalu kita ingat dan kita syukuri Terlebih di akhir penghujung 10 ya akhir bulan Ramadan. Dan kalau kita bisa mensyukuri maka Allah menjamin untuk mengganti yang lebih baik. Dalam surat Ibrahim ayat ke-7 Wa idzaa rabbukum qul la in syakartum la aziidannakum. Dan ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan mengumumkan kepada manusia yang telah mendapatkan banyak nikmat. La in syakartum la aziidannakum. Jika kalian bersyukur pasti ditambah. Ya. Kalau Anda mensyukuri nikmat ilmu belajar dengan para salafiyah yang ada. Naam. Para salafiyah salafiyyin, duat salafiyyin. Sesuai dengan kadar ilmunya masing-masing. Anda syukuri. Maka insya Allah. Antum akan terus dibimbing. Diberi petunjuk. Mudah-mudahan bisa duduk. Di hadapan para masyayikh. Di hadapan para ulama. Ya. Karena yang demikian ini merupakan. nikmat yang sangat besar. Bisa duduk di majlis ilmu sebagaimana kata Sofyan al sauri Lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk manahnu 'alaina lajaladuna bisuyuf. Kalau para raja, anak raja ngerti apa yang kita rasakan. Dari kenikmatan ilmu lajaladuna mereka akan merampas apa yang kita rasakan. Walaupun dengan pedang-pedang mereka. Ya. Para raja dan anak raja. Yang mereka menginginkan kebahagiaan dunia. Dengan dunianya. Kalau ngerti. Ternyata hakikat kenikmatan yang kita rasakan. Jauh lebih besar dari yang mereka rasakan. Kalau mereka tahu. <tuh> mereka akan merampas apa yang kita rasakan hari ini walaupun mereka menggunakan pedang-pedang mereka demikian para salaf mengungkapkan hakikat kenikmatan ilmu dan apakah kita sudah demikian dan apakah kita sudah demikian maka pada bulan ramadhan benar-benar kita dilatih untuk bisa menikmati hakikat ilmu dengan tadarus dengan mendengarkan adunan Al-Qur'an dari sang imam saat tarawih dengan bacaan yang panjang ini menjadikan sebab hati menjadi tenang cukuplah firman Allah taala ala, ala bitzikrillah tatmainul qulub cukuplah Allah katakan dalam Al-Qur'an sebagai pengingat ketahuilah bahwa berzikir kepada Allah menjadikan hati itu tenang Ketenangan hati sesungguhnya diperoleh di sini. Bukan ketenangan hati dengan lemari berisikan sekian banyak makanan. Bukan itu. Karena apa yang kita lihat di lemari tersebut akan sirna. Dan itu tidak menjamin tenangnya hati kita. Justru para ulama dulu menjadikan tenang. Ketika mereka di atas manhaj. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sendirian, bukankah al Imam Al-Barbahari, Rahimahullah, Imamnya Ahlu Sunnah, walaupun dikucilkan oleh masyarakatnya, dikucilkan oleh pembesar-pembesarnya, dia tetap menjadi orang besar dan namanya harum sampai hari ini. Dan tentu kenikmatan yang dia rasakan adalah kenikmatan yang benar-benar menghantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki, sehingga rela mengorbankan hidupnya demi selamatnya di atas manhaj. Ayuhannas maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis yang pertama sebagai peringatan atas diri kita sebagai cambuk bagi kita atas nikmat yang pernah dan telah kita dapatkan agar kita selalu mengingat telah datang hadis Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nikmatan mahbunun fihi ma katsirun minan nas ada dua jenis nikmat. Ada dua jenis nikmat yang kebanyakan manusia itu makbun tertipu dengan dua nikmat tersebut. Nah. Mereka terkalahkan sehingga tidak mampu menggunakan dua nikmat tersebut. Apa itu? As-sihhatu wal farah. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat sehat tidak sakit sehingga tidak terhalang untuk beribadah. Nikmat sempat tidak sibuk sehingga tidak terhalang untuk menjalankan ketaatan. Para hadirin, dua nikmat ini adalah nikmat yang kebanyakan orang itu memilikinya. Yaitu harga, harganya sangat mahal Dari mana kita tahu itu sangat mahal? Dengan mengetahui lawannya Lawannya sehat, sakit Kita tahu harga sehat itu mahal Ketika kita sakit Harus menebus obat Harus sekian hari tidak bekerja Sehingga tidak mendapatkan penghasilan Sehingga Dia baru sadar Iya Sehat itu mahal Dan ketika orang itu Diberi waktu yang longgar Tidak banyak yang menghalangi Baru sadar Oh iya Saya sudah tua Kenapa masa muda tidak belajar Dia baru sadar Ternyata Umur Masa muda itu masa yang sangat berharga. Oleh karena itulah sempat dan kebanyakan anak muda itu miliki kesempatan yang luas. Karena belum banyak kesibukan dari anaknya, istrinya dan sekian banyak problem yang dihadapi. Iya. Oleh karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin dalam hadis Bukhari Muslim. Tentang anak muda yang wasyabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. Anak muda yang terus tumbuh berkembang. Di dalam beribadah kepada Allah ta'ala. Mendapatkan jaminan. Dinaungi dari panasnya. Panasnya matahari di hari kiamat nanti. Ia masa muda masa longgar dia. Dan kebanyakan kalau orang diberi waktu longgar, santai-santai. Maka jangan sampai jadi anak muda yang bingung, saya enggak punya pekerjaan. Duh, pekerjaan banyak. Kalau pekerjaan yang menghasilkan dinilainya sesuap nasi, barakallahu fikum. Jangan sampai tergambar sangat sulit. Banyak pekerjaan. Bukankah Nabi SAW juga bekerja sebagai penggembala kambing untuk mendapatkan satu kirot, dua kirot? Bukankah Nabi Musa AS juga mengembalakan kambing? Bukan aib. Tapi anak muda masa kini eh, melihatannya posisi yang apa ya kurang bergengsi lah kalau cuman jadi apa Hah? galak ambil kurang bergengsi iya yeah. maka para parah dalam hal ibadah pun anak muda masih banyak waktu yang dia miliki belum punya anak, belum punya istri belum banyak pekerjaan yang menyibukkan dia Maka curahkan nikmat ini sehingga nanti kita akan mendapatkan balasannya. Sabar Tunjililuhumullah Yaumadillahilladiluh. Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari panasnya matahari di hari kiamat di antara mereka tadi anak muda, syabun anak muda, pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah azza wajalla. Naam. Para dirin rahimani wa rahimakumullah. Maka <tuh> sebagaimana kita mengetahui kesemangatan seorang mukmin ketika mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa taala ialah dengan menambah ketaatan Ia. apalagi yang namanya kematian yang diakhiri dengan keputusan surga atau neraka itu sangat dekat hadis yang kedua agar kita lebih memahami bahwasanya hakikat ibadah yang kita lakukan itu jangan sampai menunda-nunda kesempatan umur. Kenapa? Karena sesungguhnya kematian itu sangat dekat. Kematian itu sangat dekat karena kita tidak tahu kapan waktunya. Sehingga keputusan kematian setelah itu ialah sorga dan neraka. Itu juga sangat dekat. Di dalam hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-jannatu aqrabu ila hadikum min siratina'lih Jannah surga itu lebih dekat kepada kalian min siratina'lih dibandingkan Tali sendalnya, surga itu lebih dekat kepada kalian dibandingkan tali sendalnya. Nah, wa na ro misludalik neraka pun demikian hadis bukhari. Neraka pun sama. Lebih dekat kepada kalian Dari Pada tali sendalnya Hadis Bukhari Apa yang dimaksud Dengan hadis ini Nah, ya. bahwasanya Maksud dari hadis ini Ya Rasulullah SAW Menggambarkan Tentang surga dan neraka dimisalkan dekatnya itu dengan dekatnya tali sendal <tuh> Kenapa? Asy-Syeikh Al-Utsaimin menerangkan. Li'annahu qad takunu al-kalimah wahidah sababan fi dukhulil jannah. Sebab bisa jadi satu kalimat, itu menjadi sebab, orang itu masuk jannah. Bisa jadi, dengan satu kalimat, satu kalimat, itu menjadi sebab, masuk jannah. Ya. Bagaimana hal itu? Yakni ketika orang, kot yatakallamul insan, dengan kalimat wahidah min ridwanillah azza wajalla yaitu ketika seorang berbicara dengan satu kalimat saja yang diridhoi oleh Allah ya yaitu dengan seorang berucap dengan satu kalimat yang diridhoi oleh Allah azza wajalla sehingga menyampaikan dia ke dalam surga, sehingga kalimat itu menyampaikan dia masuk surga. Ya itulah surga. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Man kan akhir kalamhi la ilaaha illallah taqulah jannah." Siapa yang akhir ucapan hidupnya di atas tauhid mengucapkan la ilaha illallah dakhul jannah masuk surga kalimat yang ring la ilaha illallah kalimat tauhid nilainya sangat besar dalam hadis Ibn mas'ud rahu muslim man mata wa yu'addu min dunillahi nittan dakhulanna Siapa yang mati? Ibn Mas'ud meriwayakan dari Nabi SAW, Man mata, siapa saja yang mati. Wahuwa yada'u mindunillahi nida. Dia berdoa, beribadah kepada selain Allah, Sebagai tandingannya. Dakholan naro. Masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin Jadi Satu kalimat Bisa mengantarkan Surga Satu kalimat Bisa mengantarkan ke dalam Neraka Satu kalimat ringan Sangat ringan Itulah Penggambaran dekatnya surga Dan neraka Kepada seorang muslim Ketika Rasulullah sallam perang Hunain atau perang Tabuk di saat beliau bersama para sahabatnya perang Tabuk, seingat saya perang Tabuk. Maka di dalam perjalanan tersebut ada sebagian orang ngobrol Obrolan yang mereka harapkan bisa menghilangkan letihnya orang berjalan. Obrolan apa ini? Orang biar tidak terasa cape di jalan sambil ngobrol. Tak terasa oh sudah sampai Pulau Gadung. Ya apa itu namanya? Obrolan yang santai. Obrol. Dikisahkan dalam kisah tersebut ada seorang mengatakan maroaina. Misalnya Qur'ainah, min hāulah. Arqabu butuna, walā aktabu alsinah, walā ajbanuain dalikah. Sambil ngobrol, kita tidak pernah melihat para pembaca-pembaca Quran ini yang mana mereka orang-orang yang arqabu butuna, paling demen urusan perut. Apa maksudnya? Paling suka makan, ya? Maksudnya sahabat. wala bu al sina paling dusta omongannya, sahabat yang mereka maksud. Wajiban wain dalil qol. Dan paling banget cut kalau ketemu musuh. Ya. ya, kalimat yang ringan. Mereka mengucapkan tersebut sambil main-main, sambil bergurau, sambil bercanda. Ternyata ucapan ini menjadi sebab turunnya ayat At-Taubah ya ayat yang ke-60 66 65 ya Billahi wa ayatihi wa rasuli astastziun Apakah dengan menggunakan Allah menggunakan ayat menggunakan rasul kuntum tastastziun kalian berolok-olok Asadugura main-main ucapan la ta tadiru jangan kalian mencari alasan. Kut gafartum ba'da imanikum. Lihat sungguh kalian telah kufur setelah iman. Dikeluarkan dari iman dikeluarkan dari bingkai keimanan menjadi kufur. Barakallahu Karena usaha banyak ringan, jadi surga sangat dekat dengan diri seorang hamba dibandingkan tali sendal. Surga demikian, neraka pun demikian. Maka marilah di bulan Ramadan banyak kesempatan untuk kita berucap kalimat yang toyibah, biduah, wal istighfar. Membaca Al-Quran Semua kalimat-kalimat Tayyibah tadi Adalah kalimat yang dinilai Di sisi Allah Mengkonsentrasikan diri Diritafarruh Mencurahkan waktu Untuk banyak Baqarub kepada Allah Sesuai kemampuannya Masing-masing Kesempatan yang bernilai Karena sorga Dibuka pintu rahmahnya, dibuka pintu-pintu sorga, pintu rahmahnya oleh Allah Taala, dan neraka dikunci rapat-rapat oleh Allah Azza Wajalla. Maka terbanyak ibadah seperti solat. Suatu saat ada seorang pelayan Nabi, pelayan namanya Robi. Robiah Ibn Kaab Al-Aslami Ini termasuk diantara pelayan-pelayan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Robiah Ibn Kaab al Aslami. Beliau biasa melayani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengambilkan sendalnya Menyiapkan airnya Menyiapkan siwaknya Melayani dengan setia. Karena dia termasuk Ahlu as-suffah. Ahlusuffah sahabat yang tinggal di masjid. Ya. Yeah. Suatu saat beliau menginap bersama Nabi, tidur bersama Nabi. Dia katakan, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah." Sungsong. Saya pernah tidur bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau bangun, fa'ataiduhu biwudhiih. Saya pun mengambilkan air wuduknya Pelayan yang baik. Saya pun mengambil air wuduhnya wahajati dan saya ambilkan apa yang menjadi kebutuhannya, sendalnya, siwaknya, gitu. Maka kemudian Setelah beliau melayani Nabi SAW, beliau pun berucap: Salni, wahai Robiah, Salni, kamu silakan minta sesuatu dariku. Kenapa? Mansona ilaiku makrufa ma fakfiu. Uh. Siapa yang berbuat baik balas kebaikannya. Orang dibantu. Ya sepantesnya lah Bisa membalas apa yang bisa diberikan Minimal jasa kalau khairan Didoakan, terima kasih jasa kalau khairan Dibantu Ini adab Kita harus mengetahui adab Seorang yang diberi kebaikan Sebagaimana beliau Dibantu, diambilkan air wuduhnya Disiapkan kebutuhannya Maka beliau pun Menawarkan Salni, mintalah dariku sesuatu Apa kira-kira permintaan pelayan ini? Minta kepada Nabi Kalau minta pasti dikasih Ya, Mesti dikasih Karena dia orang dermawan asal ngomong aja, sehingga nyebutkan aja, dikasih, asal ada ada sahabat minta kepada Nabi kambing, kasih satu lembah kambing, dia tanggung-tanggung karena beliau termawan sampai dia saat soat asar pun teringat ada ada batangan emas yang belum dibagi, langsung dia bagi dia termawan apa kira-kira yang dia minta? apa minta pekerjaan? Apa minta jodoh? Apa minta apa? Ternyata sahabat ini bukan minta sesuatu dari dunia. Padahal tinggalnya di masjid. Lagi tak tinggalnya di masjid mungkin. Ya Rasulullah, bikinkan saya rumah. Saya belum punya rumah. gitu, Karena dia belum punya rumah. Di masjid. <tuh> Tapi beliau mengungkapkan kalimat yang menunjukkan bukti keimanannya ya rasulullah as'aluka murafaqataka fil jannah aku mohon kepada engkau agar aku bersamamu menemanimu di dalam jannah saya mohon itu agar aku bisa Menemani anda ya Rasulullah Fil jannah ya. Itu Permintaannya Bisa bareng Di dalam surga bersama siapa Rasul Sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Menawarkan Al-Ghayroddalik Atau yang lain Atau yang lain mana kira-kira ya ditawari atau yang lain qultu huwa maka sahabat Rabi'ah mengatakan huwa saya mohon itu saja ya Rasulullah itu yang saya minta ya Rasulullah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Fa'a'inni inni ala nafsi bikasratis sujud rahu muslim Kata beliau Faa'inni ala nafsik Maka tolonglah aku Atas dirim Agar engkau Memperbanyak apa? Sujud Maka tolonglah aku Agar engkau Memperbanyak apa? Sujud ya. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak punya jannah Yang punya jannah Allah Ta'ala Ya, jadi karena surga itu milik Allah, Allah, Nabi mengatakan, tolonglah aku agar kamu memperbanyak apa? Memperbanyak sujud, Rawahu muslim. Iya, agar engkau memperbanyak solat, Iya, memperbanyak solat, Iya, itu jadi nasihatkan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi Wasallam dalam hadis muslim Dan demikianlah Sesungguhnya Di bulan ramadhan Kita berusaha memperbanyak Ibadah-ibadah Salat tarawihnya Salat fitirnya Dan salat-salat rawatibnya Barangkali Iya Karena Nabi bersabda Mansallah Fil yaum Isnatai isna asrata Rokatan Tatawu'an ghairah faridah Kanallahu Lahu waitan Ru'ahu muslim Siapa yang Satu hari menjaga sholatnya 12 belas Rokaat Sholat tatawbu Sholat tambahan Ghairah faridah Bukan sholat fardu Sholat sunnah Bana Allahulahu baitan jannah. Niscaya Allah bangunkan untuknya rumah di dalam surga rumah tapi di dalam jannah. Demikianlah orang yang bertauhid dia bisa memiliki rumah-rumah yang Allah Taala bangunkan untuknya dengan bermodalkan tadi apa tadi menjaga 12 salat rawatib 4 rakaat sebelum duhur 2 rakaat setelah duhur 2 rakaat ba'dal maghrib 2 rakaat ba'dal isya 2 rakaat qabla subuh 12 roka <coughs> Hal ini Menjadi sebab Dia dapat rumah Rumah yang Allah siapkan di surga Nanti Salah Kenikmatan yang luar biasa Nah Di dunia saja punya rumah Ya Sudah Bisa menikmati kehidupan apa dunia walaupun bukan rumah yang abadi bagaimana dengan rumah di surga yang abadi jauh lebih baik yang membangunkan adalah Allah taala itulah memperbanyak ketaatan dan kalau kita melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kesemangatan beliau dalam menegakkan ibadah Karena beliau teladan kita Maka disebutkan dalam hadis Yang sahih ya, Yang dikeluarkan dari uh, Hudhaifah Ibni Lyaman ya. Menceritakan bagaimana Kesungguhan beliau menegakkan sholat Hudzaifah bin Yaman menceritakan salaituma an Nabi Saya solat makmum kepada Nabi salat malam salat qiyamul lail ya. kalau istilah Ramadan tarawih kalau selain Ramadan qiyamul lail tahajjud di tengah malam ya. maka kata Hudzaifah faftataha al-Baqarah Selesai baca Al-Fatihah. Beliau membuka surat Al-Baqarah. Ya. Naam. Maka Hudayfah bin Yaman. Sambil berucap di hatinya. Fakultu yarka'u indal mi'ah. Beliau akan ruku pada 100 ayat disangkanya kalau status ayat nanti apa? ruku. Iya. Sumamau Kata hutayfa ternyata madu melanjutkan ayat berikutnya. Faqultu. Yushalli biha fi raq'atin. Dia akan sholat satu rakaat dengan apa ini? Surat Al-Baqarah. Biha. selesai surat Al-Baqarah rokaat ini satu surat ini akan ruku ditunggu sampai amanah Rasul akhir surat Al-Baqarah ternyata kata Hudeva ternyata beliau terus melanjutkan berdirinya Masya masih melanjutkan berdirinya Summa iftataha An-Nisa Ternyata beliau membuka Surat An-Nisa, membuka bacaannya Dia mulai Surat An-Nisa so, Al-Baqarah Lonsat, surat apa? -nisa. Kalau di dalam mushaf Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah apa? Ali Imran, Ali Imran terus An-Nisa, ini lonsat Al-Baqarah, An-Nisa Ya. Fa qaraa Aha membaca surah An-Nisa summa iftataha Selesai surat Anisa lanjut surat apa? Ali Imran. Berapa juz? Hampir 4 juz seperempat. Al-Baqarah, Ali Imran, Anisa itu 4 juz kurang lebih seperempat. Empat itu seperempat. 4 Ya. Gitu. Barakallahu fikum. Dan hadis Muslim. Ini adalah hadis Imam Muslim. Maka para hadirin, kesemangatan beliau dan kesematan kesemangatan, kesemangatan Hudzaifah bin Yaman. Makmum di belakang beliau. Tidak mundur. Mungkin kalantum. Al-Faqarah sudah. Kepalanya geleng-geleng. Baru -geleng. ya. Al-Faqarah. Tambah surat An-Nisa. Tambah. Meringat. Tambah lagi Ali Imran. Ini baru satu rokaat. Demikianlah. Beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang paling bersyukur. Beliau adalah hamba yang sangat bersyukur dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Lain halnya kisah Sahabat Ibn Mas'ud. Sama. Ketika Sahabat Ibn Mas'ud radiyallahu anhu sholat bersama Nabi, nah, beliau mengungkapkan betapa semangat sholat beliau. Sehingga beliau mengatakan solaitumahannabi, salam-salam laylatan faaapola alkiyam. Saya pernah solat bersama Nabi selat malam. Kiamulail makmum ke beliau. Di suatu malam faaapola alkiyam maka beliau memperpanjang berdirinya. Berarti memperpanjang berdiri. Nah, ini termasuk yang dimaksud adalah beliau memperpanjangkan bacaan. Ya. Beliau panjangkan bacaannya hatta hamamtu bi amrin su sampai saya punya keinginan jelek. Ya. Ditanyakan kepada sahabat Ibn Mas'ud, Wama hamam hamamta bihi?" Apa yang kamu inginkan dengannya Hamam tuan ajlisa Wa ada'ahu Sampai Saya berkeinginan untuk duduk Dan meninggalkannya Hadis Diat Bukhari dan Muslim Di dalam Sahih keduanya Inilah teladan kita Inilah orang yang sepantasnya kita tiru Teladan terbaik hidup kita Dalam beribadah kepada Allah Ta'ala Ternyata demikian Kesemangatan beliau Dan demikian pula para sahabat Bersemangat Di belakang beliau makmum Mengikuti Apa yang beliau lakukan Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha merasa kasihan kepada suaminya di tengah malam kadang beliau bangun ketika beliau solat malam karena tempat tidurnya terbatas beliau memegang telapak kakinya Aisyah ketika musujud Aisyah tekuk apa kakinya ditekuk supaya ada tempat untuk apa sujud. Ketika Nabi berdiri diluruskan lagi, ya itulah rumah tempat kediaman beliau, itulah tempat kamar beliau. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha melihat kesemangatan beliau dalam menegakkan sholat malam. Naham, maka Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada suaminya, menanyakan kepada suaminya, khotbah farol lahulakamata khotamamintan bikwa mata akhor, ya Rasulullah, bukankah engkau hamba yang sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, ya maka kata beliau afalauhibu an aku na'badan syakur tidaklah aku senang untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan benar-benar mengkonsentrasikan waktunya, kesehatannya dan kesempatannya taqarrub ila Iya. Jadi para hadirin barakallahu fikum. Demikianlah kehidupan yang dilalui oleh beliau. Nah, di selain Ramadan beliau pun menegakkan seperti taji. Di bulan Ramadan beliau pun semangat menegakkan qiyamul lail. Sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang didapatkan nikmat yang sangat besar yang beliau dapatkan ialah Allah angkat kedudukannya wa rafa'na laka kami angkat untukmu ya. diangkat oleh Allah diangkat di akhirat sebagai sayyid walati ibni adam pemimpin seluruh anak adam diangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan maqama mahmuda Iya di derajat yang sangat tinggi, ya. maka semakin besar nikmat yang didapatkan, semakin besar pula bentuk takarupnya kepada Allah. Maka kata Hasan Al Basri, "Kullu ni'matin la tuqaribuka ilallah fihya baliyatun." Fakulu ni'matin segala bentuk nikmat, La tuqor ribuka Yang tidak menjadikan dekatnya engkau dengan Allah Fahiyya baliyatun Itu hakikatnya adalah Balak Petaka Segala nikmat Yang tidak menjadikan semakin dekatnya engkau dengan Allah Itu kata Hasan al-Basri merupakan Balak, petaka, ya. Maka marilah di penghujung, akhir, di sepuluh kedua ini memasuki sepuluh yang akhir ahlu sunnah selefin sebagai pengikut jejak marasalahnya, tentu akan bersungguh-sungguh mengkonsentrasikan pikirannya, hatinya. Mencurahkan ibadahnya agar bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, Karena sesungguhnya sorga dan neraka itu diliputi dengan sesuatu Sebagaimana hadis sahih yang dikeluarkan oleh membuka dan muslim dalam sahihnya Ya hujibatin nar bis syahawat wa hujibatil jannah bil makarih yang namanya neraka itu diliputi dalam riwayat yang lain Hufat, diliputi hujibat ada tabir Diliputi dengan adanya syahwat Demikian pula Jannah Itu diliputi dengan Makareh Perkara yang tidak disukai Oleh Jiwa manusia Ya Mashirul Muslimin Neraka itu condong Cocok dengan syahwat Iya sehingga siapa yang bisa membuat benteng penghalang dari perkara-perkara yang mencocoki sahwatnya maka dia selamat. Demikian pula surganya Allah diliputi dengan perkara yang dia tidak suka. Ketika para mukminin bertanya, ya Rasulullah amal apa yang paling besar nilainya? Kami akan melaksanakannya. Turun ayat. Kutipa alaikumul gital. Wahuwakurhullakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang melawan orang-orang kafir yang memerangi kalian. Wahuwakurhullakum. Dan itu tidak disukai oleh jiwa kalian. Perang kan Ya, ah, Perang. Konsekuensinya apa perang? Bisa terbunuh. Wah, kalau terbunuh hidup cuma sekali. Wah, saya tidak jadi menikmati rumah yang baru jadi ini. Nah, gitu. Hidup cuma sekali kalau mati. Wah, gimana? Saya baru-baru pengantin tiga bulan. Syahwat menghalang itu. Jadi, wahyu akurulakum, wa'as antaqrahu shay'an, wahyu khairulakum. <tiktirding> Bisa jadi kalian membenci sesuatu, ternyata itu akibatnya baik. Wa antohibu Shay'an wahyu sharro' lakum bisa jadi kamu mencintai sesuatu itu jadi jelek bagi kalian. Wallahu ya allahu antum la c'alamun Allah tahu kamu tidak tahu Allah maha tahu apa yang menjadi kebaikan kamu. Allah Maha mengerti apa yang akan mengantarkan kebaikan kepada kita Sedangkan kita kadang tidak tahu Apa sih manfaatnya? Tekun beribadah di akhir bulan ini Yang tidak tahu Maka berat bagi dia Bagi yang tahu Ringan bagi dia Diringankan oleh Allah Ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Demikianlah perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Makanya ketika turun ayat qital orang-orang munafikin itu mereka sangat takut. Ya. Kenapa? Karena mereka di hatinya belum yakin dengan apa yang disabdakan dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun para sahabat dengan mantapnya Ya Rasulullah, kita keluar dari Medina, kita hadang mereka di Badar. Iya, yeah. semangat para sahabat untuk bisa mendapatkan nilai Jannah. Al Jannah tu tahta delis sorga itu di bawah naungan Saif Pedang. Wow. Kalau kita mati, sambut para bida dari bida dari sorga. Berbiasa para Sahabat bersemangat, karena yakin, karena tahu. Ya, karena itulah untuk supaya kita yakin, mantap hatinya maka perbanyaklah pola bulan, duduklah di majlis ilmu dan mohonlah kepada Allah Taala at ataufiq dan mohon kepada Allah as-sabab wal istiqomah. Nah, demikian apa yang menjadi uh, Pembahasan pada Sore atau Siang yang menjelang sore ini Sebagai bekal Kita bersama-sama Untuk berusaha Menjalankan Bagian-bagian ibadah Yang masih tersisa Di akhir bulan Ramadan Sebagai upaya mendapatkan Husnul Khotimah tentunya Dan semoga Apa yang kita kaji Pada saat ini menjadi ilmu yang bermanfaat kita semuanya segala salah dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh